A digitális világ érdekes. Postmodern. Függőséget okoznak-e a közösségi hálózatok, pereskedés Amerikában. A témánk után digitális művészetek. Különleges emléktábla a magyar számítógépes költészet atyának, és utazó kiállítása a digitális képzőművészetnek. Hamarosan az űrhajós is Prádát visel, majd jönnek az emmi témák, építészeknek, képtervezőknek, sőt az emberi intelligenciát előnyben részesítőknek. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő, részbe nevében. A mikrofonnál szilárd Ma az Asztal társaságban Justin Viktor, az IT-Biznisz újságírója. Szia Viktor! Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai Biztonságnapja alapítója. Kellemes műsort generálunk mindenkinek. Kovács Tücsi Mihály Szifíro, a Galaktika Magazin tudományos rovat vezetője macskákban gazdag egy órát kívánok mindenkinek! <gül> és a Discord vonalunkban, ahogy a múlt heti adásban megígértük, élőben Tokióból dr. Pál Bernadett Csillagász, a Tokiói Egyetem kutatója. Üdv mindenkinek innen a világ másik oldalára. <gül> és telefonon kapcsoljuk még Spitzer Fruzinált képzőművészt. Szia, Fruzsina! Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és Val ilyenek a gépek, mint kreatív alkotó társak.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 Kerekasztallal kezdjük a beszélgetést, és Fruzinának is mondom, nyugodtan kapcsolódj be, mert érdekes a téma. Perlik a metát, tehát a Facebook anyacégét. Függőséget okoz az Instagram? Több tucatnyi amerikai államvezetése vezetése be a metát és a hozzá tartozó Instagramot, mert azzal vádolják a közösségi médiumot, hogy függőséget okoz, és használatukkal közvetlenül hozzájárulnak a fiatalok mentális egészségének károsodásához. Mit gondoltak erről? Tényleg népbetegségé válhat a mérték hiány, illetve mennyire tudatos döntések eredményezte ezt a meta részéről? Artur? Hát ez nehéz kérdés. Rendszeresen előkerül ez a sztori, szerintem hogy a meta meg a különböző ilyen közösségi médiumok, azok miben hibásak ilyen helyzetben. És én azt hiszem, hogy itt a, a problémának az egyik nagy oka, az talán az lehet, hogy maguk ezek a szolgáltatók, ezek megpróbálnak dolgokat nyilván szűrni természetesen, de az, hogy ez mennyire sikerül nekik, illetve hogy milyen minőségben tudják ezt megcsinálni, az, az hát egy nagyon nagy kérdés. Én azt hiszem, hogy, hogy talán az lehet itt a megoldás, hogy a, ezek a különböző szolgáltatók megpróbálnak, amit csak lehet megtenni annak érdekében, hogy, hogy megfelelő módon adagolják a tartalmat a, a fiataloknak, vagy bárki másnak, de hogy ez kinek hogy jó, meg mint jó, az szerintem egy óriási kérdés. Én nem vagyok benne biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy hol kezdődik ez a függőség, vagy például az, hogy amikor én végig scrollozgatok a az Instán meg hasonló profilokon, és ezt nem tudom abba hagyni, akkor ez most függőség vagy nem? Egyébként Fruzinának mondom, hogy valami szkrollozás hang behaladszik itt a telefonbonalon, hogyha jól halljuk. Ez történik ott nálad? Nem, én most nem szkrollozzak. Egyébként nagyon, tényleg nagyon érdekes a téma, magad Ruzsin. azt gondolkoztam, hogy, hogy, hogy az, ami a közösségi médiában talán nagyon addiktív, ez a FOMO jelenség. Tehát, hogy félünk attól, hogy kimaradunk valamiből, és hogy uh, szerintem, tehát én magamon látom, hogy vissza kell fogja magam, tehát hogyha egy cél miatt megyek föl, és, és az addig tart, akkor az szuper. Hogyha eltelt három óra, és nem tudom már, hogy miért vagyok itt, na az baj. Én azt tenném ehhez hozzá, hogy mondjuk induljunk onnan, hogy a fiatalok, tehát legyen mondjuk alfa és genzi generáció, vagyis hogy a max 25 évesek korig bezárólag, ugye őrületes mennyiségű képernyő használat. És, csak beszúrom, hogy a Gen Z az a Z generáció. Ál, bocsánat, csak igen, Viktor tetsz. szereti így mondani. Hát igen, ugye, XZ, stb. So generáció És már hát, lehetne Gen Z. Igen. Hát igen, hogy de hogyha én nagyon. Ennyire nem vagyok Tarantino <laughs> fan, van. hogy Gen Z legyen. Angolra szóval, bezárva, igen. Szóval. Nézzük a, nézzük a fiatalabbakat, és ott az a helyzet, hogy voltak erre kutatások, amik megnézték, hogy milyennek az egyébként szerintem, meg a kutatások szerint, amiket én olvastam, nagy mértékű addikciónak, és azt találták, hogy ugye hazamegy, a, mondjuk egy tipikus helyzet hazamegy a gyerek a, a soriból. És ugye az iskolában, a, a csoportban, vagy bárhonnan egyébként egyetemről, ott egyfajta csoportnyomás alatt létezik, mint hogy mindannyian az alatt létezünk, hogyha közösségben vagyunk más emberekkel egy egyetemben, és amikor hazaérkezik az otthonába, akkor meg kéne ennek szűnnie. Tehát a, ha már generáció elmélet, XY generáció, ahhoz volt szocializálva, hogy amikor hazament, akkor egy védett környezetbe érkezett, ahol maximum a családja volt ott, bement a szobájába, vagy hazaérkezett a lakásába, és megszűnt ez a fajta csoportnak meg Felelés, ez a fajta szocializációs kényszer. De ahogy megérkeztek a mobil eszközök, amiken ott vannak, ezek a teljesen tetszőleges közösségi média alkalmazások, a, úgymond a buli, úgymond a közösségi létezés, az soha nem ér véget gyakorlatilag. Tehát egészen hajnalig, hogyha jönnek azok az üzenetek, hogyha jönnek ezek a push üzenetek, akkor, akkor megkapja, fogadja, a reakció kényszert érez rá. Tehát sokszor kiszállna, sokszor, sokszor abba hagyná. De, de nem teheti. úgy érzi, hogy nem teheti meg, mert hogy akkor pozíciót vesztene, vagy valamiféle szocializációs folyamatban hátrányba kerülne. Tehát ez egy egészen atavisztikus ösztönökhöz is hozzányúl ez a történet, nagyon mélyen érint bennünket, azt gondolom. És akkor persze még nem beszélgettünk az Infinite Scrollról, amikor a TikTokot így hajtom, a rövid történetekkel hajtom, mm -hmm. hajtom, és mindegyik baromi érdekes. Hogyha az én TikTokom például elképesztően érdekes, Tehát ez nagyon-nagyon nagyon nehéz De abba kéne. Pál Bernadett Tokióban például éreztem már ezt a, ezt a folyamatos késztetést, hogy scrollozni kell? Igen, és olvastam is róla egyébként néhány éve nagyon érdekes anyagokat, hogy nem véletlenül meg is ütötte a fülemet, ahogyan az előbb Artur mondta, hogy végig tekerem az Instagramot, és ugye nem tudod végig tekerni. Tehát az a, a legtöbb ilyen közösségi média oldal az, az úgy van összerakva, hogy végtelenítve van a, a hírfolyam, tehát hiába tekered, annak soha nem lesz vége. És ugye valahányszor Egyen lejjebb tekered, akkor megvan rá a lehetőség, hogy a következő poszt az érdekes lesz. És ez egy ilyen dopamin löket az agynak, hogy fú, hát ha a következő jó lesz. És akkor lehet, hogy nem olyan jó, de tekersz még egyet, és fú, ez egy izgalmas poszt volt, és ez egy olyan szintű függőséget tud tényleg bekapcsolni az ember agyában, hogy az ember észre se veszi, és csak tekergeted, és, és várod a napi dopamin löketedet hogy, hogy, hogy hol lesznek azok az érdekes kis tartalmak, azok a kincsek, amiket így. Meg lehet találni a, a poszt rengetegben. Tücsit te pereskednél, vagy hagynád ezt az egész ügyet? Én először függőség kategóriában inkább a ne perelném a csokoládé miatt, de utána valószínűleg ez lehetne. De egyébként ez nem csak a Z generációra igaz, a nyáron szerveztünk egy kisebb közösségünkben egy. Éjszakai hullócsillagnézőt, ahol különböző rendezvényeket is csináltunk. Többek között zsíros kenyeret adtuk az éjszakai túrázóknak. És amikor elkészültünk a munkákkal, a nálam valamivel idősebb hölgyek leültek a telefonjal a kezükben, és elkezdték a videókat így egymás után pöckölni, pöckölni, pöckölni, pöckölni, pöckölni, pöckölni. És ott volt három-négy nő, aki beszélgethetett volna egymással, és nem. A videókat nézték egymás után, és valószínű, hogy ahogy arról beszéltünk régebben, hogy ki fog alakulni, vagy, sőt, már ki is alakult a mozgékonyabb hüvelykúlya játékok miatt, most lehet, hogy ki fog alakulni a jobb kézen, a jobb hüvelykúlya, a TikTok új, ami egy elfajta görcsös mozgás lesz és ö, fájdalom és minden egyéb, egész egyszerűen avval minden mindent arra, és, itt nagyon érdekes következményei lehetnek. Egyébként az egyik magyar adiktológus mondta, hogy soha nem a mennyiség számít, hanem a maga a rendszeresség. Tehát nem az számít, hogy valaki, például valaki hány sört iszik meg naponta, hanem hogy ez mennyire van belépülve az életébe. Tehát hogyha ő úgy megy haza, hogy akkor most lerakom a táskám és megiszom egy sört, abban a pillanatban, ez, hogyha ez minden nap, ez zajlik le, akkor ez már függőség. Artur, pereskedés? Hát én mindig annak a pártján vagyok, hogy jó, rendben van, ez a nem tetszik, ez oké, okay, megjelentünk a kiegyenesített kaszákkal, meg a fákéákkal, a metának az, <gül> az ajtaja előtt, de és ez a boszorkány, értem. De akkor mi, mi lenne a jó? Mert hogy egyébként, ha megnézitek, például a mobileszközökön be lehet állítani, most már minden platformon, hogy mennyi időt tölthetsz valamivel. Saját magadat korlátozhatod, sőt, szól neked, hogy most te valamiből egy kicsit többet csináltál, egy kicsit kevesebbel. De ahhoz lelki erő kell, hogy ezt megtett. Na, hát akkor mit kell itt csinálni? Tehát akkor most uh, vigyük be erre a dolgot, majd a Metát kötelezzük arra, hogy vezesse be azt a kapcsolót, amit mindenki kikapcsol, ugye? Tehát most erről beszélünk. Ennek viszont nem biztos, hogy van értelme. Tehát én, én egy kicsit azt hiszem, hogy itt, itt magunkkal kellene elsősorban elszámolnunk, és egy picit úgy érzem, hogy ez egy projekció. Tehát, hogy kivetítjük a, a gonosz cégre, aki behúzott minket a csőbe, pedig mi amúgy nem akarnánk ilyet csinálni egyáltalán, ha ő nem lenne. Szóval én egy kicsit igazságtalanul érzem, de nem hiszem, hogy a Metát nekem meg kéne Na megyünk tovább, és egy kicsit magasabb témakörrel foglalkozunk itt a Postmodemben. A digitális világról érthetően, Ez a Postmodem. Itt a Postmodern műsorban az idei évben szinte folyamatosan végigkövettük a Naiman év eseményeit, hát kis túlzással, de azért jó sokat beszéltünk róla, és Képes Gábor digitális múzeológus, az asztaltársaságunk tagja mindig beszámolt erről, sőt, még különböző helyszínekről is bejelentkezett. Amiről most fogunk beszélgetni Képes Gáborral, vagyis Leóval, az nem a Naiman év része, hanem egy állampolgári kezdeményezés, hogyha jól mondom. Igaz, Leó? Tökéletesen mondott, szervusz Erpi, köszöntöm a kedves hallgatókat. Valóban ezt, mint vízivárosi lokálpatrióta intézem ezt az ügyet, amiről most beszélgetni fogunk. Mégpedig Pap Tibor, Párizsban élt magyar származású költőről lesz itt valami kezdeményezés, és róla beszéltünk mi a műsorunkban két és fél évvel ezelőtt, én utána néztem, hogy idén van egy évforduló, mégpedig 30. évfordulója annak, hogy a disztychon Alfa című versgenerátort Paptibor elkészítette. Így van, és hát szomorúbb évforduló, hogy öt évvel ezelőtt hunyt el, ő valóban a számítógépes irodalomnak volt egy úttörője. Magyarországon mindenképpen, tehát ez a Disztihon Alfa nevű versgenerátor, ez hihetetlen érdeklődést váltott ki, amikor megjelent, Apple McIntosh számítógépen írt teljesen értelmes, néha egy kicsit pajzán időmértékes verseket, de tulajdonképpen a világon és az elsők közé tartozott, aki rájött, hogy a számítógép az nem csak az írógépet helyett Tesíti, hanem nagyon kreatívan tudják a költők használni egy minőségileg új típusú műveket lehet velük alkotni. És ez nekem is nagyon megragadta a figyelmemet, a Párizsi Magyar Műhely nevű lapnak is lelkes olvasója voltam, meg az ő verses köteteinek, és volt olyan szerencsém, hogy egy utcában laktam vele, mert amikor ő éppen nem Párizsban tartózkodott, akkor Budán a Csalogány utca 3C házban lakott. És hát ennek aprópóján írtam Ölcsi Gergelynek, a második kerület polgármesterének, aki fölkarolta, hogy legyen emléktáblája a és egy elég különleges emléktáblát fogunk nekiállítani. Egy kicsit idézi majd paptibornak Tibornak a képzőművész ényét, és ez az emléktábla? Ráéreztél, mert egy térképvers fog az emléktáblára kerülni, tehát én szerintem ez egy eléggé úttörő dolog lesz, egy köztéri térképvers, és ilyen módon idézzük őt meg. A tulajdonosi hozzájárulás már megvan, és a második kerületi önkormányzat kulturális bizottsága is egyhangulag megszavazta, ami Magyarországban ritka, hogy valamit oldaltól függetlenül mindenki megszavaz, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, hogy a számítógépes irodalom úttörője, a világ első számítógépen működő irodalmi folyóiratának alapítója létrehozta a Nemzeti Konszenzust. Én pedig azoknak a hallgatóknak, akik szeretnék újra nézni azt a műsorunkat, mert hogy látható rádiós műsort készítettünk két és fél évvel ezelőtt digitális bölcsészet címmel, ennek a műsornak az elején még meg is szólaltattuk egy archív felvételről Papp Tibort. Érdemes visszakeresni youtube.com per postmodem oldalon a keresőbe be kell írni digitális bölcsészet, és akkor ott nem csak Paptibolt, hanem Képes gábor a digitális múzeológust is meg lehet nézni, amint éppen beszélünk erről, sőt hát mutatunk is az ő képverseiből is, sőt megmutatjuk a dix Alpha Alfa versgenerátort működés közben. Úgyhogy érdemes visszakeresni. leónak pedig köszönjük szépen és gratulálunk ehhez a kezdeményezéshez, és további sikereket a manévhez. Köszönöm szépen, büszke hallom. Köszönöm. A digitális világ érdekes. Postmodern. És folytatjuk a művészetekkel foglalkozást a műsorban. Utazó kiállítása mutatkozik be a Digitális Képzőművészet. És itt van velünk a vonalban Spitzer Fruzsina Képzőművész, a Magyar Elektrográfiai Társaság alelnöke. Továbbra is szia, Fruzsina. És akkor egy kis bevezető ehhez, mert hogy ahogy említettem az előbb a Najman Társaságnak a Najman évéhez is kapcsolódik mindez, ugyanis a Najman Társaság és a Magyar Elektrográfiai Társaság együttműködéséből született kiállításorozat Najmajánul születésének 120. évfordulóján emlékezik. A tárlat olyan kortás képzőművészeti alkotásokat mutat be amelyek a számítástechnika forradalma nélkül nem jöhettek volna létre. És akkor most figyeljetek itt a stúdióban, mondom, hogy milyen eszközökkel bemutatnak többek között pixel és vektor alapú számítógépes grafikákat, mesterséges intelligencia modellek közleműködésével készített képeket, mély tanulást alkalmazó animációkat, arhaikus szoftverek felhasználásával emulált környezetben készült videókat, valamint számítógépes alkatrészekből, tükrökből és LED világításból összeállított fényobjekteket. Hát ez már önmagában ez a felsorás rendkívül impozáns. Hogy képzelhetjük el mindezt, kedves fuzina. Igen, ez egy nagyon, tényleg egy nagyon szert kiállítás. Tehát tulajdonképpen a rendezés során azt láttuk, hogy, hogy a kiállító alkotók ugye, Arról az eszközről beszélnek, ami a mindennapi munkafolyamataik része. Tehát egy kreatív alkotótás. És hogy kétféle formában tud ez megvalósulni, ugye az is nagyon érdekes, hogy a digitális művészet saját közege, a monitor. Most amikor fizikai formát akarunk ennek, akkor nyomatok keletkeznek, és gyakorlatilag a sokszorosított grafikához mértán vannak kiállítva. Meg régebben mondták ezt ugye a média művészetnek is, amikor ilyen monitoron megjelenített alkotásokat mutattak be. Ez is ebbe a körbe tartozik, ugye? Igen, igen, tulajdonképpen nagyon sok megnevezés van. Tehát van a kompjuterművészet, kompjuterelt ugye a Magyar Electrogláfiai Társaság neve, illetve az elektrográfia szó ebben egy kicsit tágabb fogalom ennél, mert mondjuk beletartoznak azok a, az eszközök, azok az elektronikus és digitális eszközök is, amelyek mondjuk nem rendeltetésszerűen e, kerülnek használatra. Ilyen, az mit jelent, hogy nem rendeltetésszerűen? Igen, a fénymásoló. Tehát, hogy oh. a fénymásoló alapvetően egy reprodukciós eszköz, arra fejlesztették ki, hogy vagy, vagy virtuális, vagy valódi kópiákat készítsenek. Na most a művészek, amikor az ő kezükbe kerül ez az egész, akkor pont nem ezt akarják, hanem valami olyat, amire, amire nem, nem tudták elképzelni, hogy korábban fel lehet használni. Tehát egy kicsit torzítani ezt a fajta reproduktív funkcióját. De mondj már egy példát, hogy a fénymásolóval mit lehet művészkedni? Hát képzeld az, hogy ráteszem mindenféle háromdimenziós elemeket, és ezt egy ilyen 2 d képbe kihozza, és úgy, hogy csak az éles, ami éppen hozzáér a fénymásoló felületére. Tehát ugye ennek volt mindenféle változata testrészekkel, objektekkel. Ó, szóval, igen. igen, bár ezt vigjátékokban láttuk. Igen, Ó, olyat, abban olyat én is a... tudok, olyat én is tudok. Rengeteg embert láttam ráülni fénymásolóra, és akkor az még csak a, hogy is mondjam, szalonképesebb verziója annak, amiket az ember meg tudott másolni. De igen, ez fontosan. Új technológiák mindig van. így kezdődnek. De hogyha mondjuk egy arcot teszel rá, és az arcanak mindegyik oldalát, akkor kapsz egy ilyen ki, kinyomtatható, akár maszkra emlékeztető dolgot, ami már máshoz is kapcsolódhat. Na menjünk Na tovább, jó, de hogyha, az a, várján, de hogyha az arcodat teszed rá a fegymásolról, és azt küldöd el a főnököthöz, arról, arról az arc oldaladról felismer. A másikról nem. Na jó, hát itt Igen, most művészetről de... beszélünk azért. Igen, ezt rá, rámontírozod valami, nem tudom, 3D modere elküldöd a főnöknek, és azt mondod, hogy innentől kezdve ő dolgozik, és nem ilyen szól. Mindenféle verziója lehet ennek. De hogy a, a fényvásoló vagy a szkenner ilyen szempontból egy nagyon-nagyon érdekes eszköz. Tehát ugye a, a síkszerűségével és az, hogy a 3D viráganyagiságyát tudod vinni. Jó, hát meg szerintem minden elektronikus eszköz érdekes a számotokra. Művészeknek, ugye? Tehát Igen. mindent a rendeltetésszerűen, vagy éppen nem rendeltetésszerűen összekombinálni, mutatni vele valamit, hangot kelteni, ezeket kombinálni, úgyhogy rengeteg permutáció létezik. Neked például, Fruzsna, mi a kedvenced? Hát lekem az emi a kedvencem, nagyon-nagyon régóta, én többivel foglalkozom ezzel, és... Uh, hát a mesterséges a... intelligencia csak mondjuk a hallgatóknak, igen? Igen, igen, igen. igen. De engem lenyűgöz, hogy a, hogy a gép egy kreatív alkotótás tud lenni, tehát nagyon sok hangot hallunk mostanában arról, hogy veszélyezteti a művészetet, és hogy fenyegeti a létünket, én ezzel nagyon nem értek egyet. Tehát, hogy de mondjuk alapvetően a gépektől való félelem az, az nem egy új keletű dolog. Tehát, hogy belegondoltok, akkor mondjuk az ipari forradalom idején a kézművesek féltették a munkájukat a géptől. Jó, de Fruzina, az a... előbb azt mondtad, hogy alkotótárs. Ezt szó szerint érted? Tehát a számítógép melletted olyan, mint a ké... Tehát hozzá lehet beszél... beszélgetni, lehet vele, és <gül> tényleg segíti a kreatív folyamatot? Tényleg segíti a kreatív folyamatot, egyrészt azért, mert mondjuk átvesz vonatomunk a folyamatokat, amiket én nagyon nem szeretek csinálni, neki viszont nagyon jól megy. Mit nem szerette csinálni? hát például nem szeretem azokat a részeket, ami, ami hogyha fotózok, és a, mondjuk van ezer kép, és mindaz ezeren elrontottam a fehér egyensúlyt, akkor. Ja, értem, ha egy, lejállítani. Egyesül egy, beállítani, egy, egy, egy, nem? Vagy a Rotoscope animációnál, ugye igen, ezt úgy csináltuk. De hogy a két két és akkor, hogyha elrontottad a képeket, akkor mondod a mesterséges intelligencének, hogy csináld meg. Igen, azt mondom, hogy ezt, azt akartam, hogy ez legyen fehér léci, már meg, és így, ő megcsinálja, amíg én megfűzöm az övéretet. Régen. Igen, meg egy ilyen nem, Egy ilyen festőszolga, mint a festőművésznek a művész. Ja, ezt a szolgát ezt nem mond, mondtad, az, az sokkal jobb Csak Csak felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy durván antropomorfizálunk <gül> <gül> alaptanul. De. De csak csináljuk ez semmi. Menjünk Ö, Esetleg túl. még arra is lehetne használni, ha vennénk neked ajándékba egy olyan festményt, ami most divatos, tudod, hogy ilyen számkódokkal jelölve, hogy melyikkel kell az adott területet kiszínezni, azt rábízhatnád, hogy csinálja meg helyetted. Igen, sokszor sokszor én ennek tehát hogy igen, igen. Jó, tehát akkor, Fruzsina, tehát akkor te nem félsz a mesterséges intelligenciától, sőt, társként használod, és nem állítod azt sem, hogy egyszer csak túlnő rajtad az emmi, hanem ilyen harmóniában működsz majd vele együtt, ahogy most leírtad. Igen, igen, én azt gondolom, hogy itt ez azt gondolom, hogy aztán sokkal inkább a háttérben fog működni később. Tehát most ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye most egy, hát nagyon sokan mondják a digitális demokratizálódást, ami, ami olyan szempontból teljesen igaz, hogy most bárki hozzáférhet. Tehát régen azért egy privilégium volt, hogy ezeket nagy teljesítményű szoftvereket használ, de most már itt van, tehát akár a szövegalapú képgenerálás. Én azért, én azért óvatos lennék, már előbb úgy fogsz járni, mint Arthur, ő már el is nevezte, Alexának hívja, otthon otthon van neki. <gül> Oké, az enyémnek is van, nevezve kell vallja. Na, mondja, hogy, hogy hívod őt? Én Elizának hívom a Bernát a drámája alapján, mert hogyha akarom, akkor, akkor alkotó társadalmat akarom, akkor számológia, akarom, akkor nem tudom, szórakoztató funkciót látom, tehát hogy az enyémnek is van neve. És bocsát, hadd kérdezzek te valamit, hogy amikor beszélsz vele, meg amikor kérsz tőle valamit, akkor udvarias vagy? Tehát mondod, hogy négyszer megköszönöm meg szépen. Na, Nagyon-nagyon udvarias egy darabig, de, de hogy ez a jó a gépek, vagy tudsz velük veszekedni. Nem, nem úgy, mint az emberekkel. Úgy szíthatom, ahogy csak akarom, soha nem fog tenni semmit. Figyelj, Fruzsina, nagyon izgalmas az egész, amiről be most belementünk, de mégis egy picit tovább mennék, és azt arra szeretnélek rávenni, hogy egyszer majd gyere el hozzánk élőben a műsorba, és majd még további ö, részleteket, és avasd be bennünket ebbe az egész új izgalmas folyamatba, hogyan lehet a mesterséget intelligenciát használni a művészetekben. Sőt, bocsánat, nekem erre az van lenne egy kérésem, hogy összeállíthatnál addig néhány olyan művet, amelyeket a, csillagász, a csillagászati képeket vennél alapul hozzá. Hát egyrészt azért, mert a műsorunkhoz nagyobb közele az más másrészt pedig azért, mivel hát te annyira híres vagy a világon, hogy már egy űrtávcsövet is elneveztek rólad. Igen, nagyon kedvesek vagyok, nagyon köszönöm, nagyon szívesen megyek, és a, a férjemet szeretném ide bekapcsolódni, mert ő kifejezetten az űrművészettel foglalkozik. Hmm, te, na vagy, erre is ö... visszatérünk. Viszont okay. még egy mondatot akkor erről a kiállításról, hogy talán annyit mondjál, hogy mi a más művészeknek az alkotásaiból mi a te kedvenced, ami ott látható? Nagyon nehéz kiemelni bármit is 69 en állítunk ki. Tehát, hogy, hogy tényleg, amit mondhatok, vagy amit felsoroltál az elején, tényleg ennyire változatos. Tehát, hogy és nem beszéltünk azokról a, a tárgyakról, amelyek tulajdonképpen a hardware, eh, hogy is mondjam, vizsgálják. hogy az van, hogy ugye nagyon sok eszközt gyártunk, nagyon gyorsan változnak a technológiák, és nem kompatibilis a régi az újjal. Tehát nagyon furcsán néznétek rám, hogy azt mondanám, hogy azt a gépet használom, amit még a nagyapám is használ. Tehát már nincs ez a fajta generációs öröklődés. De hogy azt is mondják, hogy ez a, ez a fejlődésnek a része, tehát valahol ez egy ilyen két, nem tudom, tehát az érem két oldala. Hol lesz ez Viszont... a kiállítás, Fruzina? Hol lehet Szegeden, Szegeden van a kiállítás és november 10-ét tekinthető meg. Nagyon szuper, köszönjük szépen Spicer Fuzsinát, képzőművészt hallottuk a Magyar Elektrográfiai Társaság alelnökét, és akkor várunk majd a stúdióban, Fuzsina. Jó, gyere majd! Köszönöm szépen! Köszönöm szia! Sziasztok! A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Az űrhajós Prádát visel, hát sokaknak felidézi ez a film címét, vagy éppen a regény címét néhány évvel ezelőttről. A Práda tervezheti a NASA astronautáinak űrruháit a 2025-re tervezett holdra szállásra. Az olasz divatház, egy másik magáncég az Axiom Space mellett dolgozik majd az űrruhákon. A sajtóközleményben az Axiom azt mondta, hogy a Práda az anyagokkal és a gyártással kapcsolatos szakértelmét hozza majd a projektbe. Na Bernadett, mit szólsz mindehez? Te csillagász is vagy, meg nő is, akik általában szeretik a divatot. Mit szólsz el hogy a prága a beszállít az űrroha gyártásba? Nem értékelem a finoman sexista megjegyzést, de számítva egyébként. Kíváncsi vagyok. Én szerintem ez egy ez geniális egy, ez egy ötlet. Tehát részben azért is, hogy a Prádának szerintem ez egy óriási reklám. Tehát az, az, hogy ők beszállnak az űrkutatásba, és, és tényleg vajon hányan süthetik még el ugyanazt a viccet, hogy az űrhajós prádát visel, tehát szerintem ez egy, ez, ez egy őrületesen jó lépés volt a részükről. Másrészt pedig az alapján, ami sajtónyilatkozatot kiadott az Axiom Space, én teljesen megalapozottnak látom azt, hogy ők mint mérnöki per űrkutatási oldalról inkább Mm. tapasztalt emberek összeállnak egy olyan társasággal, akik pedig több, több mint száz éves tapasztalattal rendelkeznek a különböző anyagoknak a, a kezelésében, azt hogy, hogy milyen design megoldásokat lehet uh, különböző anyagokkal mm, készíteni, tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon jó irány, és magában a kutatásban is egyébként egyre inkább jelen van ez, hogy különböző tudományterületek összefogva együtt valamilyen új célért dolgoznak. Én szerintem ez egy, ez egy nagyon jó irány. Én a műsor előtt utána néztem a Prádának, és hát ugye több mint száz éves cégről van szó, azt mindenhol kiemelik, hogy főleg a bőrből készült ruhákat, meg egyéb ö, mindenféle felszerelésekben jeleskednek ők, de aztán a valamikor az 1980-as években volt náluk valami nagy váltás, amikor a szintetikus anyagokat is elkezdték használni, és gondolom, és ez egy kérdés is egyúttal hozzád, aki az űrkutatásban is járatos vagy, hogy azért az űrben, hogyha az embereknek a leszigeteléséről van szó, mert egy űrha űrhajó olyan, mint egy kis mini, na, az űrruha olyan, mint egy kis mini űrhajó, ugye? Tehát, hogy ott fontos az, hogy olyan anyaggal készítsék el, ami jól szigetel pontosan és az együttműködésnek a leírása szerint ez, ez lesz az az oldal, amiért az Axiom Space felelős, tehát ők ők egy olyan új ruhát ez az Axemu magyarul nagyon viccesen hangzik, mert én csak a madára tudok asszociálni ebből, Igen. az Axemu ruha, az olyan lesz, hogy nem csak a holdutazásra, hanem hanem mondjuk később más utazáshoz is vagy, vagy bármilyen um, űrutazáshoz testre szabható, olyan ruhát fognak készíteni, ami amellett, hogy megvédi az űrhajósokat a, a, a rájuk, veselkedő, rájuk leselkedő veszélyektől, amellett egyébként kényelmes is. Tehát, hogy olyan, olyan különböző komfortelemeket is figyelembe fognak venni, amiket a, a klasszikus űrruhák azok nem feltétlen vettek figyelembe. Mondjuk például azt, hogy könnyen, mobilisan mozgathatók legyenek az ujjaik. Viszont van egy rossz hírem keleti Artúnak, aki szereti a szép ruhákat. Sajnos ez az űruha nem lesz mintás. Ez csak egy színű lesz. <gül> hát igen, nekem sok problémám van ezzel. Gyakorlatilag, mikor kimondtátok a hírt, azóta vigyorgok itt magamban és egy ilyen poén megnyílt előttem, hogy, hogy hát... Ö... Például én elképzelnék egy ilyen divatbemutatót az űrben. Ah, hogy, hogy mondjuk, e, e, e, e szinte hallom az instrukciókat, hogy az egyik lábad a másik elét. Nem érted, hogy nem lehet? Hát két méter vastag mindegyik lábam. Jó, de amikor megfordulsz, akkor úgy a, a, a köppenyed, de hát ott nincs gravitáció, hát az lebeg. Hát az, csak ilyen kis súlyokat be fognak szerelni majd, hogy amikor úgy fordul az illető, akkor megfelelően mozogjon utána. Én látom magam előtt a, az örök problémát valamelyik animációs film volt, hogy hogy a, a szuperhősöknek egyébként ez a köppeny ez állandó gondot okoz, mert mit tudom amikor meg akar menteni egy repülőt, akkor beszívja a repülőnek a motorja a köpenyét. És, és hát a magam előtte, hogy a prádás kollégák elkezdenek mindenféle ötletel jönni, hogy és legyen rajta egy szarv, tehát az nem lehet, mert beleakad az oxigéncsőbe. csőbe. Jó, de akkor mi lenne a köpeny lenne? Az nem jó, mert az meg elégeti a hajtómű. Jó, Akkor legyen súly, hogy szóval egy kicsit, kicsit valahogy én úgy érzem, hogy itt viszonylag kevés a mozgástér, nem? A szószoros értelmében. Egyébként nekem is ez Hiszem, hogy a nemzetközi űrállomáson milyen érdekes lenne egy ilyen divat bemutatót tartani. Nekem az a vélemény, bocs, egy utolsó hogy szerintem ebből az lesz, hogy minden űrhajósnak a ruhájára kerül egy ilyen maximum két centiméter magas piros csík, és akkor az lesz rajta a Práda, amit hozott. kb. ennyit visel a dolog. Nem tudom, Benni, te mit gondolsz erről, mert én nagyon komolyan nyilatkoztál, hogy, hogy, hogy ez, ez milyen jó, hogy itt együtt dolgoznak, de van, van itt lehetőség bármit is csinálni, ilyen ma, nézébe, egyáltalán. Ja, hát én szerintem itt most a design alatt én nem is feltétlenül a, a, a külcsínre gondolnék, hanem tényleg az anyag megoldásokra, olyan, olyan speciális megoldásokra, amiket amiknek, hát a sajtó nyilatkozat szerint a Práda a birtokában van ennek a tudásnak, de sajnos semmilyen effektív részletet nem lehet egyenlőre tudni. belejött a képeket ugye, amit már megmutatnák, hogy hogy néz ki. Egyébként, hogyha már akkor hadd mondjam, hogy a formákkal például lehet. Tehát hogy milyen anyagok, tehát azok az anyagok milyen formájú újja, meg nem tudom milyen. Hát akkor így így fogjuk a frázsz hozni majd az idegen lényekre, hogy igenek, ez nem is emberformája lesz, hanem ilyen csodasárvas. Mu formája lesz igen. Meg egyébként azt meg én kiemelném, mert szerintem uh, vicces, hogy az Axiom Space már ugye bemutatta ezt az űrruhát, tehát mert megjelentek róla a képek, és nagyon jól néz ki, aki még nem látott no. róla képeket, keressen rá, ilyen fekete, narancsárga, dizájnos, dísz van mm. rajta, mit tudom, és tényleg felvonultak vele, és tök jól nézett ki, és egyébként mindenhol megírták, hogy persze a valóságban nem fekete lesz, hanem fehér, mert a, az űrhajósok védelméhez arra van szükség, de hát így néz ki jobban. Tehát én így nem feltétlen látom, hogy akkor mi értelme volt bemutatni egy jó dizájnt, amit utána egyébként nem fognak használni. Majd én elmondom, hogy fogják használni, bocsánat, méghozzá itt a földön, mert lemásolják, és ebből az lesz, hogy majd megverked Ez az űrhajós ruhárt, hogy bemehetsz a a szaküzletbe, és kapsz egy ilyet a méretedben, és akkor nagyon menő lesz, mert ez pont olyan értelmes, és mindás is lesz, csak szóló. Egy, egy picit még az anyagok felhasználásáról, hogy ugye itt a, a bőr volt a, a közlésekben a kiemelt anyag, de hát a bőr az alkalmatlan az űr felhasználása, ugye? De. Teljesen. Hát, ö... Igen, én is úgy gondolnám. Hogyha nem lenne alkalmatlan, akkor a saját bőrünkben is hétláhat. Már az emberek... <gül> Huzományosan nem állja meg a helyét, de értitek, mire gondolok. Az emberek mindig felviszik, én is erre gondoltam. Oké. Okay. egyébként, <gül> ha azt nézzük, gyakorlatilag jelen pillanatban tudom, például egy a 17 különböző rétegből áll. Ebből a Práda gyakorlatilag a legfelső 17. rétegért fog felelni. Gyakorlatilag arról szól az egész egyrészt egy remek marketing a NASA-nak, az � és tényleg az van, hogy gyerekek, hogyha már valami komoly dolgot csinálják, akkor nézzük ki dögösen ráadásul bízzuk benne, hogy önök már megvan az a fajta tapasztalatok, hogy mi az az anyag, ami jól mutat meg a fény tehát hogy ne legyenek azok, mint a régi Hold expedíciónál, hogy a főfehér őruha a fekete háttér előtt kiégette a képeket. Ilyenekre is oda fognak figyelni. De azért belőlem azért kibukkant az író is, mert rögtön elképzeltem, hogy ugye már van nekünk saját őrprogramunk. Én rögtön, az észeme előtt rögtön láttam, hogy mi nálunk nem prádát fognak viselni, hanem ilyen a mintás új útvonalakba fognak felvalóra az magyar hajósok. A digitális világ érdekes. Postmodem! Folytatjuk még a kalandozást a kreatív szakterületekben, mert itt az építés szakma forradalma kerül sorra. Ők a mesterséges intelligenciával kapcsolódnak nem sokára, mert hogyha az építészek fel akarják fedezni a mesterséges intelligencia végtelen világát, kezdhetik akár azzal is, hogy az algoritmusokat tökéletesen időzítő, jól szervezett, lelkes, stúdiós te segédüknek tekintik, csak úgy, ahogy Fruzsina mondta. Igaz, Viktor? Hát igen, illetve, illetve hogyha a forradalomról beszélünk, akkor mindjárt említsünk meg egy ellenforradalmat is, mert hogy ugye valójában az a helyzet, hogy ennél, ennél mélyebben nyúlnak az ürege, már lezajlott gyakorlatilag az építészet, az, épít, az építőipar tervező részén az a forradalom, ami a mesterséges intelligencia képességeit oda bevitte, beemelte. Ez a tervező programokban nagyon régóta használják az egy Hát amit. ugye egyfelől, egyfelől igen, másfelől meg nem, mert azok az új eszközök, amikről most szó van, azokat olyan egy-két-három éve használják, bár régebb óta készülnek rá, de viszont ugye láttuk idén, hogy mire képes a, a, a generatív mesterséges intelligencia, a nagy nyelvi modellek, hogy pillanatok alatt a fejeteteire állítja a világot. Na most ugyanez megtörtént az építés szakmával is. Csak itt úgy hívják ezeket az eszközöket, hogy Xcool, ez például egy olyan, egy olyan uh, szoftver, amiben egy vagy két gombnyomással, gyakorlatilag egy vagy két gombnyomással, nagyjából négy perc alatt, meg tudsz tervezni, ezt most hogy forgassuk meg a fejünkben, egy 500 szobás szállodát. De mm. nem csak úgy, hogy hogy fog kívülről kinézni, hanem alaprajzal. Gyakorlatilag a közművekkel, a falakban, hogy hol vannak a konnektorok. Tehát a világon minden a helyén lesz. Onnantól kezdve csak újabb gomnyomások, és a rétegeket mutogatja neked a, a számítógéped, és ehhez még, ehhez még valami olyan varázsszerre se kell, mint egy kvantum számítógép. Ezt a mai normális számítógépeken lefut. De ez is olyan, mint amit szintén Fruzsina mondott egy 10 perccel ezelőtt, hogy a, hogyha a fehér képeket meg akarja a mesterséges intelligenciával csináltatni, aki kiadja a ki, ki parancsot, és elvégzi helyett az unalmas feladatokat, az építészek, is ez van? Hát igen, csak ugye, ugye, hogy nem csak az unalmas feladatokat végzi el, hanem az összes feladatot elvégzi. Tehát ez a probléma, hogy... Uh... Mármint, hogyha valaki akarja, és bevallva, bevallatlanul nagyon-nagyon-nagyon sok, tehát talán a túlnyomó része az irodáknak már használja a meet és az ehhez hasonló szövegből képet generáló mesterséges intelligencia eszközöket arra, hogy ötleteket generáljon. Jó, de figyelj és, már! És már onnan innentől kezdve ugye maga a, a, a láthatóban is képzeld el azt, hogy, hogy egy, egy körbuzéjér, vagy egy olyan neves építész, vagy egy, egy hadid, Ugye, e, e, mondjuk, mondjuk e, ezek, ezek olyan komoly szellemit, vagy egy gaudi. Tehát őket emlegetjük erről, sőt, ugye a régi nagy, klasszikus építészek, és lehet, hogy ez a világ megszűnik. Tehát, hogy mindig azt mondták a művészek, és biztos egyetértene Frusis is, hogy, hogy ők óriások vállán állnak. Na most az a helyzet, hogy az óriások vállára ráállt egy gép, csak szólok. Tehát ott áll egy gép az óriások vállán, most lesz. De figyelj, az építészek kapcsán mindig mondogatják a hídtervezés példáját, mert ugye egyszerű megérteni. Ha nem jól építel, nem jól tervez, meg a hidat, összeomlik. És mostanában az okos telefonomon mindig jön egy ilyen játéknak a reklámja, ami pont ezt mutatja be, hogy ha te megrajzolod a hidat, akár segítséggel, akár magad, akkor lehet, hogy összeomlik a hidat. Hiába néz ki úgy, mint egy híd, de összeomlik. Hát azért nem teljesen így van, ugye, mert hogy az építész hosszú éveken keresztül tanul egyetemeken, azért, hogy megtanulja azokat a statikai, meg fizikai, meg etc. a mindenféle járulékos tudnivalót, épületgépészeten, meg megépítészetet, ami ahhoz kell, hogy ne omoljon össze, és a rossz híra az, hogy pont ezek válnak feleslegessé. Tehát, hogy gyakorlatilag a, ugye ott tartunk, ahogy ezt megfogalmazták, hogy megtörtént a teljes épülettervezési csomag automatizálása, a kezdeti lehetőségek kidolgozásától, egészen a kivitelezésig. Tehát, hogy ott tart a dolog, hogy a négy perc alatt megtervezett hotelet, ez egyébként megépült, ez egy konkrét példa, az egy gombnyomással el, elküldött, el is küldi a rendszer az épületgyártó cégnek, ez Kína egyébként, mert Kínában vannak épületgyártó cégek, és, és innentől kezdve négy hónap is ár az épület, és te ebbe, ebbe nem nagyon voltál benne, őszintén. de most akkor te összességében azt mondod, hogy befelegzett az építészeknek? Van egy nagyon komoly vita erről, és az építészek körében nagyon sokan rettegnek ettől gyakorlatilag, tehát lehet ezt az erős kifejezést használni. Van egy komoly félelem, hogy befellegzette a szakmának, a másik fele természetesen azt mondja, amit minden más területen is hallunk, hogy nem, a mesterséges intelligencia meg ezek az eszközök, ezek csak itt lesznek és használatba veszük őket, ezek már itt maradnak, ezek könnyű, egyszerű segédeszközök lesznek. Én azt gondolom, itt is az lesz, mint egyébként bárhol máshol, hogy a középszer az retteghet is, a, az az általában szűképp szegmens most legyünk nagyon nagy vonalok, és mondjuk azt, hogy a 20-30%-a minden szakmának felső százaléka, a top 20-30% az művész, és ő eredeti dolgokat hoz létre, amiket az emmi még nem tud. Na ők biztonságban vannak, alattuk mindenki gondolkodjon el azon, hogy, hogy hogyan javulhatna. Vagy kérdezze meg a mesterséges intelligenciát, hogy mit csinálhatna, hogy ha már ezt a munkát nem tudja végezni. Egyébként szerintem ezen a, ezen a problémán minden terület végig fog menni, mindegyik. Tehát hogy még javaslom is, hogy esetleg olyan ki, mi, mini rovatot nyithatunk, hogy, ha nem is minden héten, de minden hónapban valamelyik szakmát így megkérdezzük, egyébként hogy egyébként, hogy nálatok mi a helyzet a mesterséges intelligencia? volt-e már pánik, vagytok rajta. Mit a nekrológ rovat, egy újság végén. Engem például érdekelne Pál Bernadett vélemény. Hogy a ti területeteken csillagászat, űrkutatás van ilyen para, ilyen félelem? Szerintem valamikor De... beszélgettünk már erről, hogy ebből a szempontból egyelőre a, a csillagászat az úgy tud együttműködni a, a mesterséges intelligenciával és a gépekkel, hogy mi ténylegesen felhasználjuk őket. Tehát a, az a jó a kutatásban, hogy ott olyan absztrakt gondolkodásra van szükség, amit egyelőre még nem tudnak a mesterséges intelligenciák megoldani. De viszont itt tényleg ugye ki lehet adni rengeteg olyan feladatot a mesterséges intelligenciának, gondolok most például a, a marsróvereknek az útvonal tervezésére, amit az az idő, amíg ezen a mesterséges intelligencia dolgozik, addig a, a, a valódi emberek tudnak más kutatói feladatokkal foglalkozni. Szóval egyelőre én lekopogom valahol itt egy asztalon, Egyelőre a, a csillagászat, az űrkutatás ebből a szempontból közöni szépen jól van. Beépítettük az m, -m a társaságba, egyelőre nem akar a fejünkre nőni. Vagy kizárni benneteket az jobban? Egyelőre. Aztán majd meglátjuk, igen. Folytatjuk a mesterséges intelligencia témákat. A Microsoft Azure AI kutatóinak egy csoportja bemutatta, na és akkor most segíts, Artur, hogy jól mondom? Idea to idea image. Image. image. Igen, igen, hát szeretik a rövidítéseket. a 2 IMG, vagyis idea to image, vagyis gondolatból kép. Ez, ez a lényege ennek a programnak, ugye? Tehát igen. O... Megfogalmazol egy gondolatot, vagy te fogalmazod meg, ki fogalmazza meg. Hát ez az. Pont pont ez a lényeg. Hogy most ugye sokat erről a promptolásról. Ugye most is előkerült több témában, ami azt jelenti, hogy a mesterséges intelligenciát egy olyan állapotba kell hozni, én így fogalmaznék, hogy ő képes legyen az általunk föltett kérést végrehajtani. Sokan egyébként azt hiszik, hogy ez úgy zajlik, mint egy másik embernél, hogy oda megyek hozzá, és azt mondom, hogy rajzolj már létszes egy képet, és akkor ő megcsinálja. Csak hogy itt, mi egy olyan másik idézőjelben mondom, emberhez megyünk oda, aki bármit képes megcsinálni. Tehát valamikor tudom, épületet tervez, valamikor műruhát rajzol, nem tudom, zenét ír, mit tudom én, könyvet. Magyarán először meg kell neki mondani, hogy ő most kicsoda. Ez nagyon furá hangzik. Tehát, hogy oda megy hozzá és az, az ember, és azt mondja, azt mondja neki, hogy ilyet viszont nem szoktunk embernek mondani, hogy hello, lenne itt egy feladat, most képzeld azt, hogy épületgépész vagy. Mm. Jó, de nagyon profi épületgépész. Jó, semmi akadályon, parancsol mibe segíthetek? <gül> <gül> Ezt egyébként megkeleknek hívják, nem? Ez ilyen... Igen, azokat, <gül> akik utána nem tudom. csinálnak jót, azokat így hívják. Én, igen. én biztos, hogy ki fogom próbálni, hogy most képzeld azt, ma este a Csergyi Péter, vagy képzeld azt, hogy csillagász, vagy aki absztrakt módon gondolkodik, és megkérdezem, hogy. Mit és most képzeljétek el, nem akarok nagyon belebonyolódni, mert ez egy marha érdekes dolog, de azt most kutatják még a, a szakemberek, hogy hogy úgy tűnik, hogy annyira bonyolult, annyira összetettek ezek a nyelvi modellek és azoknak a, a logikai gondolatai vagy a paraméterei, hogy az, hogy mit mondunk nekik egy ilyen felkészítéskor, ezt az egyszerű mondatot, vagy egy még összetettebb mondatot, hogy mondjuk te egy olyan abstraktú gondolkodó csillagász vagy, aki egy ilyen módszer szerint dolgoz fel dolgokat, és mondjuk nagyon hatékonyan tudsz bizonyos dolgokat csinálni, úgy tűnik, hogy ezzel magát a modellt egy olyan állapotba hozzuk, ahol megvastagodnak az agyában, idézőjelben azok az irányok, azok az útvonalak, ami uh -huh. segítik azt, hogy a végén jobb eredményt hozzon létre. Tehát ez még most kutatják, hogy hogyan lehet így fejleszteni Ez a, ez a fejlesztés ez ennek egy ilyen kis alága, ami azt csinálja, hogy, a, hogy amikor kérdezni akarunk valamit, mondjuk egy ötletet, hogy akarunk egy képet csinálni, akkor ezt az ötletet így odabökjük a nem tudom a Midjourney-nek, vagy a Dallinak, vagy valaminek, hogy akarok egy kutyát sapkában. És akkor hogy csinálj kutyát sapkában. Viszont mi lenne akkor, hogy, hogy, és ezt csinálták meg a kutatók, hogyha megnézetnénk saját magával, mert meg tudja csinálni a kutyát sapkában, igen, és megkérdeznénk tőle, hogy szerinted ez mi? megnézi és ír róla egy sokkal jobb leírást, mint amit egyébként mi adtunk neki eredetileg. Uh -huh. És aztán ezt visszaetetjük vele. Hogy Jó, több részletet észrevesz, hogy több részletet barna észrevesz? az a kutya I, így nagy van, méretű kutya. Így van, És sokkal részletgazdagabban tudja leírni azt, meg időnként lehet, hogy még frappánsabban is, amit mi nem tudtunk ilyen jól leírni neki. Uh -huh. Adunk neki memóriát, esetleg még további képeket is adunk, hogy nézd itt egy ember integet, na, egy ilyen képet szeretnék mondjuk Bill Gatesről, egy integet, egy kutyával, a, arról meg itt van egy kép, ez az ötletem. Ezeket mind megcsinál belőle egy képet, és utána megnézi, és azt mondja, hogy hát ezen Bill Gates -e, olyan fura a szemüvege, meg mit tudom, én, a kutya, meg alacsony, meg ilyesmi. és akkor mi lenne, hogyha jobbat csinálnál ennél? És itt szépen saját magát néhány cikluson keresztül tulajdonképpen így felpromptólja, vagy felkérdezi, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni, és így tulajdonképpen egy ilyen több ciklusban szépen magát egy olyan állapotba hozza, amivel még jobb teljesítményt nyújt. És ez azért marha érdekes, mert amikor az emberek a mesterséges intelligenciáról beszélnek, akkor mindig egy ilyen pár lépésben, vagy egy lépésben gondolkodnak. Kérdezek valamit, válaszol. Kérdezek amit válaszol. Arra nem gondolnak, amiről sokszor beszélgetünk itt a műsorban, hogy akár több ágens, több ilyen ügynök, több mesterséges, egymással is tud beszélgetni, vagy saját magával is tud beszélgetni, vagy több lépésben be tudunk kapcsolni többiet. Valami jobban elmagyaráz egy képet, valami jobban csinál egy képet, azt berakjuk ebbe a láncba. Várjál Artur, ezt mindet értjük szerintem, meg nagyon érdekes az egész, de az, szerintem a laikusnak ez egy szórakoztató dolognak tűnik. Mi van ezen túl, tehát hogy mi a haszna ennek a fajta fejlesztésnek, hogy a, a robotok, a, a, a Cset AI, a mesterséges intelligencek egymással csevegve jobb, még jobb, még érdekesebb dolgot hoznak ki? az, amit most mondtál, hogy jobb, még jobb, még érdekesebb dolgot hoznak ki, ez a végeredménye. Tehát igazából ez olyan, mint az embereknél is, hogy ha kérek valakitől valamit, hogy csinálja meg, megcsinálja, és szerintem ezt lehetne jobban is, és azt mondd hogy csináld meg még egyszer, meg beszélje meg egy másikkal, és egymással beszéltek, mert akkor végül a csoportmunkából, amikor lehet egyedül is, hogy Ugyanaz megcsám nagyon sokszor egy jobb eredmény fog kikerülni, Aha. csak hogy. Többszem többet lát. Többszem többet lát, vagy többet megcsinálsz valamit jobb lesz a vége, csak hogy ebben az esetben ezt meg lehet úgy is csinálni, hogy ő saját magával foglalkozik, vagy egy ilyen, uh -huh. ilyen hurokba foglalkozik ezzel, és mindez, amiről most beszélünk, az sokkal rövidebb idő alatt zajlik le, mint amíg beszélünk róla. Tehát gyakorlatilag ez a, ez a gép ez el, tud vége, el tudja végezni ezt a feljavító feladatot másodperceken vagy perceken belül. Nagyon-nagyon, bocsánat, Artúrtól, de most megint. Rolkodnom kell. Szóval a negatív prompt súlyozás jut erről eszembe, ami ugye előcsalt a gépből loabot. <gül> loabot annak idején, aki a, az emi szelleme. Ez a borzalmas, borzalmas asszony, ahol ugye az volt a prompt, hogy persze nyilván ez csak egy, ez csak egy ilyen asszociatív kép hozzá, vagy asszociatív tevékenység, de ott ugye azt mondták a gépnek, hogy hozza létre Marlon Brando ellentétét. Majd erre generált egy egy felhőkarcolókból álló horizontot, és utána megkérték, hogy most ennek az ellentétét hozza létre, na erre bújt elő lop. Annyiba egyébként érdekes, hogy ilyen látens tereket vizsgál ez, tehát hogy az ember számára nem elérhető terekből nyert információt, ebben szerintem hasonlít arra, amit Arthur mondott. Hát igen, igen, igen, tehát sok mindenre lehet használni. Sajnos ezeket az együttműködő ágenseket rosszra is lehet használni, de pontosan ugyanúgy ki tud fejleszteni egy, egy tökéletes büntényt, mint ahogy ki tud fejleszteni egy tökéletes képet. Egy tökéletes épületnek van az ellenkezője a tökéletlen épület. Tehát, hogy olyat is lehet csinálni, ami meg az első másodpercben összeomlik, csak ezt senki nem veszélyeztet, sajnos rosszra is lehet használni bizony. Nagyon érdekes téma volt, és akkor most következik mindjárt a mai műsorunk csúcspontja, amikor a mesterséges intelligenciát helyettesítjük. Az emberrel. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. A hír ugyanis az, hogy itt az anti GPT. Kovács Tücsi Mihály számol be majd erről mindjárt, ugyanis egy izraeli pár álmodta meg és hozta létre a SuperFi nevű mobil alkalmazást, amelyen mesterséges intelligencia segítségével hatékonyabb kapcsolatfelvételt tesz lehetővé az egyes felhasználók között, aki egy új chatfórumon kaphatnak választ a kérdéseikre. Hát igen, ez az a bevezet, ami alatt gyakorlatilag az összes lényeges információ el lett mondva. De ezt hogy képzeljük el? Minek? Minek? Minekhez, Tücsi? Tehát ez körülbelül úgy néz ki, hogy azt mondja, hogy van valami problémám, és akkor én megkérdezem ezt, de ők közbeiktatnak embereket, tehát nem a Chad GPT fog nekem válaszolni erre, hanem emberek. Tehát gyakorlatilag ez az izraeli házaspár föltalálta a gyakori kérdésekhu ami 2006 óta működik Magyarországon, tehát embereket lehet megkérdezni arról, hogy mit vagy hogy és miért kéne tennem, vagy mi ez vagy hogy. Tehát bármilyen kérdést föltetsz. Jó, de a, a gyakori igazi... kérdések pontúnak az a hátránya, hogy fölteszem a kérdést, aztán lehet, hogy két hét múlva jön csak valami válasz. Igen, ez az egyik, a másik, meg hogy tízből nyolc válasz használhatatlan. Na de milyen a... mélyen emberi nem? <síns> Tehát hogy a, a megsérséles intelligencia esetleg megmondaná a helyes választ. Hát, <síns> kit érdekel? Hát az Én érdekel, kell... hogy egy csomó idióta hogy adad nekem egy rossz tanácsot valamire. Ez milyen igen, igen, tehát pont ez az egyetlen jó, ami azt a kis mentális izgalmat veszik el tőlem, hogy úristen, ma milyen idióta fog nekem először válaszolni. <gül> e, valószínűleg, hogy a mesterséges intelligencia ezt fogja kiszűrni, ugyanis úgy néz ki a dolog, hogy ö, a mesterséges intelligencia folyamatosan monitorozza a felhasználókat, tehát... Ö, arra, van, oda, arra figyel oda, hogy jelen pillanatban éppen ki elérhető, ezeknek akik elérhetők, mennyire relevánsak az adott témának, mennyire szakértői, mennyire lehet jó választ kapni tőle. Úgyhogy ezért rögtön a kérdéssel ezt az embert fogja megkeresni, aki, ha tud válaszolni, akkor tulajdonképpen egy pillanat alatt összekötni a megfelelő emberrel, aki nem egy ilyen problémás oda-vissza, hanem rögtön egy chaten, direktben gyorsan meg tudja beszélni a dolgokat. Tehát amíg a gyakori kérdéseknél az, hogy bejegysz valamit, valamikor jön válasz, valamikor válaszolok, valamikor megijön válasz, itt az a különbség, hogy a megfelelő emberrel nagyon gyorsan össze tud hozni, és ő vele nagyon gyorsan meg tudod beszélni. A Superfine-nak a a tulajdonosai azt mondták, hogy körülbelül gyakorlatilag egy percen belül tud hozni a megfelelő emberrel, és ez körülbelül 90 százalékos pontossággal. tudja. Egy, Tehát... egy kutató, egy csillagász nagyon örülne egy ilyennek, nem? Ah, pont azt akartam ide beszúrni, hogy figyeljetek, én már, én már elég régóta hallgatom Artúrnak a kiberbiztonsági dolgait, és mindattól, amit most a Tücsi elmondott nekem, az összes szörszálfólal a hátamon. No. Tehát, hogy mi az, hogy engem folyamatosan monitoroznak, és majd összekötnek, hogy én mihez értek, hát ez, ez annyi adat, amit tudnak rólam, én senki nem, senkinek nem akarnék ennyi mindent az órára kötni. Hát ráadásul most képzeljétek el, hogy én már hallom magam előtt, ahogy bekapcsolják az embert a csetbe, mert úgy gondolta az Emmy róla, hogy ez így működni fog, mond valami baromságot, és aztán az Emmy meg bekapcsolja, és azt mondja, hogy elnézést kérünk a többi embertől, véletlenül egy rossz embert kapcsoltam be, de úgy tűnt, hogy normális, de láthatóan komplet idióta, úgyhogy keresek egy másikat. Tehát ez már tényleg teljesen igazad van, Berni, hogy, hogy, hogy azért az, az még rendben van, hogy mindent helyettünk csinál a mesterséges közülünk és egymásnak nem utogasson minket, hát azért. Az az ijesztő, hogy, hogy a Radio GPT bemondói, a nem nemember, emberi GPT hangok, azok ezt elmondják, hogy better than the human. Tehát, mm, hogy konkrétan igen. már ma. Ticsi? Igen, és nekem is az jutott eszembe, hogy mit, mit kezd a rendszer a zseniálisan gonosz, rossz indulatú trollokkal. Tehát mm -hmm. például, hogyha föl, fölmegyek a, ebbe a Super programba, és gyakorlatilag a lexikomból, a csillagászati lexikomból föl fogok olvas, olvasni belőle a részleteket, amiből a cgp GPT eldönti, hogy én baromira értek a csillagászathoz. hogy ezek utána a a és feltesz valami kérdést és én akkor kihasználva kihasználom, hogy orbitális nagy marhasságot belökök, és ezt a rendszer gátlács nélkül be fogja engedni. Tehát itt óriási lehetőségek vannak benne, egy pontosan hátrányok is egyúttal, amit valahogy meg kell oldani, meg kell keresni a megoldást, hogy hogyan lehet ezeket kiszűrni. Eddig tartott a mai postmodem Köszönöm a részvételt dr. Pál Bernadettnek Tokióból, Justin Viktornak, Keleti Arturnak, Kovács Tücsi Mihálynak és a hangmester kollégánknak, Pozsonyban Kovács Jánosnak. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva viszontártása a YouTube-on, a Pártia Rádióban. Szilárd Gyárpádot hallották. Postmodern.